38. Захеканий Лукас збіг на 34-й, притискаючи до грудей коробку, виснажений радше власними переживаннями, ніж звичним шляхом на роботу. У роті досі відчувався металевий присмак адреналіну після того, як він, сховавшись за сервером, куперсався в речах Джульєти. Чоловік знову поплескав по нагрудній кишені, намацуючи трофеї, і відчуваючи прискорене серцебиття. Трохи заспокоївшись, простягнув руку до дверей АйТі. Але двері полетіли йому назустріч, ледь не розбивши кісточки. Семі, його знайомий технік, вивалився звідти і промчав повз нього. Лукас покликав його, але старший технік уже кружляв сходовими маршами, що вели нагору, а далі й зовсім зник з очей. У воє було ще більше метушні, ніж він очікував усі перекрикували одне одного. Лукас обережно увійшов, дивуючись, до чого вся ця колотнеча. Він притримав двері ліктем і прослизнув усередину, міцно стискаючи коробку. Здавалося, найгучніше волав Бернард. Голова Айті стояв біля входу і гримав на кожного техніка, який проминав його. Неподалік Сімс, голова відділу безпеки АйТі, так само гримав на трьох чоловіків у сірих комбінезонах. Лукас застиг біля дверей, наляканий розлюченими обличчями обох. Коли Бернард помітив його, Лукас грюкнув дверима і поплентався повз настрашених техніків, аби привітатися з начальником. Розтулив був рота, аби сказати щось. Але Боса більше цікавила його ноша. «Оце і все?» – Бернард висмакнув коробку у нього з рук. «Це? Усі речі тієї замазури вмістилися в цю срану коробку?» – Бернард розгорнув картонні вушка. «Це все?» е, – «Це все, що мені дали», – пробалькотів Лукас. Марс сказав, «Ага, заступник написав мені про свої лиха. Заради Бога, у пакті треба прописати вікові обмеження для таких посад. Сімся." Бернард обернувся до голови відділу безпеки. «Переговорно, негайно!» Лука стиснув пальцем позад себе на серверні. Напевно, мені краще братися за...» «Ходи зі мною!» – звелів Бернард, стиснув його плече. «Хочу, щоб ти мені з цим допоміг. Здається, серед цих смердючих техніків залишається дедалі менше таких, кому я можу довіряти». «Тільки якщо ви не хочете, щоб я полагодив сервери? Ми там працювали над тринадцятою стійкою...» «Почекає, це важливіше і Бернард повів Лукаса до переговорної слідом за неповоротким здоруванням Сімсоном. Охоронець відчинив двері і, притримуючи їх похмуро, глянув на Лукаса. Той здригнувся, переступаючи поріг. Відчув, як по грудях струменить піт, ніби шкіра під коміром і під пахвами горить вогнем. Раптом уявив, як його саджають за стіл, прив'язують до стільця, дістають із кишень крадені речі та розмахують ними в ньому перед обличчям. «Присядь!» – сказав Бернард. Він поставив коробку на стіл і разом із Сімсом почав діставати з неї речі. Лукас опустився на стілець. «Відпускнічити!» – сказав Сімс, дістаючи сто з паперових купонів. Лукас спостерігав, як рухаються його грубі ручиська. Сімс колись був техніком, але він дедалі гладшав, тож без сумніву, більш підходив для інших не настільки складних обов'язків. Він підніс чити до носа, понюхав і гідливо скривився. «Тхне з пітнилою за мазурою!» «Фальшивки?» – стрепенувся Бернард. Сімс похитав головою. Бернард оглянув маленьку дерев'яну скриньку. Він струснув її, постукав кісточками пальця по накривці, дослухаючись до дзвону читів. Пошукав якоїсь застібки чи пружинки. Лукас ледь не бовкнув, що накривка від'їжджає в бік, що це тонкий механізм, кріплення якого майже непомітні, тож потрібне лише невеличке зусилля. Бернард щось промимрив і відклав скриньку. «А що ми конкретно шукаємо? Спитав Лукас. Він перехилився через стіл і взяв скриньку, вдаючи ніби вперше досліджує її. «Будь що, якусь бісову підказку!» – гаркнув Бернард. Він витріщився на Лукаса. «Як та почвара змогла зайти за пагорб? Це її заслуга? Недбальство когось із моїх техніків? Що?» Лукас досі не міг зрозуміти, чому бой гнівається. Засуджена не провела очищення, але ж його недавно робили. Чи Бернард лютував через те, що не знає, як жінка могла так довго протриматися? У цьому Лукас бачив певну логіку. Коли він випадково щось лагодив, це було майже так само нестерпно, як і зламати. Він і дотепер бачив Бернарда розгніваним, але це було щось інше. Бос здавався звірілим, одержимим. Так само почувався і Лукас, коли ремонт раптом завершувався успіхом, а він не розумів, як це сталося. Тим часом Сімс знайшов запісник і почав гортати. «Аго, боси!» Бернард висмакнув запісник із його руки і почав шарпати сторінки. «Треба, щоб хтось переглянув усе це!» – сказав він, поправивши окуляри на носі. «Тут можуть бути сліди змови!» «Ого, гляньте!» – Лукас простягнув скриньку. «Вона відчиняється!» – він показав, як відсунути накривку. «Дай подивлюся!» – Бернард кинув запісник на стіл і вихопив скриньку з його руки. Зазирнув, наморщив носа. «Тут лише чиї ти!» – протягнув розчаровано. Висипав їх на стіл і вже збирався відкинути скриньку, але Сімс вихопив це антикваріат, сказав здоровань. Думаєш, тут якась підказка, чи я можу. О, ну звісно, бери собі вже ж. Бернард змахнув руками на віконце і фоє за ним. Адже ніякої важливішої чортівні тут не відбувається, га, сраний Бовдуре. Сімс ухильно знизав плечима і поклав скринку в кишеню. Лукас відчайдушно бажав опинитися зараз в будь-якому куточку бункера або не тут. Може, їй просто пощастило? висловив припущення Сімс. Бернард перевернув коробку та заходився витрушувати з неї посібник. Лукас уже знав, що зшиток акуратно складений на дні. Голова АйТі зупинився і ззиркнув на Сімса поверх окулярів. «Пощастило!» – перекривив зневажливо. Сімс винувато опустив голову. «Вали звідси, нахрен!» – гримнув Бернард. Сімс кивнув. «Ага, ну ти правий!» «Ні, справді, вали звідси!» – Бернард вказав на двері. «Вали звідси, нахрен!» Голова відділу безпеки усміхнувся, но, наче босс сказав щось смішне, але поплентався до дверей. Вислизнув із переговорною і м'яко клацнув за собою дверима. «Мене оточують йолопи», – сказав Бернард, щойно вони залишилися вдвох. Лукас спробував зрозуміти, чи це не на його адресу. «Не враховуючи теперішньої компанії», – додав Бернард, ніби прочитавши його думки. «Дякую. Слухай, ти хоча б можеш полагодити бісів сервер?» «За що я, чорт, забираю, плачу іншим сраним технікам?» Він знову поправив окуляри, що з'їхали з перенісся, а Лукас намагався пригадати, чи голова ІТ завжди так багато лаявся. Здається, ні. Може, він перевтомився від тимчасового виконання обов'язків мера? Щось змінилося. Тепер було дивно навіть думати про Бернарда як про друга. Цей чоловік став таким поважним, таким заклопотаним. Можливо, це наслідки стресу через додаткову відповідальність чи душевний біль, адже тепер він мусить посилати гарних людей на очищення. Знаєш, чому я ніколи не беру тіний? – спитав Бернард. Він перегорнув посібник, побачив п'єсу на звороті і покрутив зшиток у руках. Тоді підвів очі на Лукаса, який лише знизав плечима. Бо я здригаюся від думки, що хтось інший колись керуватиме всім цим. Лукас зрозумів, що Бернард мав на увазі АйТі на цілий бункер. Він був мером зовсім недовго. Голова АйТі відклав п'єсу і глянув у віконце, за яким чулася приглушена суперечка. «Але незабаром доведеться. Я в тому віці, коли друзі, люди, з якими ти виріс, дохнуть як мухи, але ти ще недостатньо старий, щоб визнати, що із тобою може таке статися». Він перевів погляд на Лукаса. Молодий технік відчув, що йому некомфортно з Бернардом на одинці. Раніше такого ніколи не було. «Не один бункер канув у безвість через чиюсь гординю», – провадив Бернард. «Річ у некоректному плануванні. Хтось думає, що житиме вічно, але потім зникає». Він клацнув пальцями. «І залишає по собі вакуум. І цього достатньо, щоб усе завалилося». Лукасові страшенно кортіло спитати в боса, про що це він з біса говорить. «Гадаю, настав цей час». Бернард обійшов довгий стіл для переговорів, залишаючи за спиною розкидані решки життя Жулієти. Погляд Лукаса блукав ними. Те, що він робив наодинці, перестало мучити відчуттям провини після обшуку, вчиненого Бернардом. Натомість він почав жалкувати, що не приховав більше. «Мені потрібен хтось із доступом до серверів», – сказав Бернард. Лукас повернув голову і побачив, що низенький, чариватий голова АйТі підійшов майже вприту. Молодик торкнувся до нагрудної кишені, аби переконатися, що вона не відстовбурчилась і Бернарду не видно, що там. Семмі гарний технік, я довіряю йому, але він не набагато молодший за мене. Не такий ви і старий, Лукас намагався бути ввічливим, але почувався трохи розгубленим, не зовсім розумів, що відбувається. Я не багатьох вважаю своїми друзями, вів далі Бернард. Для мене це честь, ти, певно, найближча мені. Це взаємно. Я знав твого батька. Він був гарною людиною. Лукас проковтнув слину і кивнув глянув на Бернарда і побачив, що босс подає йому руку. Вона вже кілька секунд висить у повітрі. Він прийняв рукостискання, досі не розуміючи, що йому пропонують. «Мені потрібна тінь, Лукасе». Рука Бернарда здавалася маленькою в долоні парубка. Він спостерігав, як то вниз, то вгору годуються їхні з'єднані руки. «Я хочу, щоб це був ти».